Capitolul 8. Lucrul de căpetenie din cele spuse este că avem astfel de Arhereu, care a șezut de-a dreapta tronului slavei în ceruri, slujitor altarului și cortului celui adevărat, pe care l am fi Dumnezeu și nu omul. Apoi orice arhereu este pus ca să aducă daruri și jerfe, de aceea trebuie se era ca și acest Arhereu, să fie avut ceva ce să aducă. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi preot. Fiindcă aici sunt aceia care aduc darurile potrivii legii, care slujesc închipuirii și umbre celor cerești, precum a primit poruncă Moise când era să facă cortul, ia seama, zice Domnul, să faci toate după chipul ce ți-a fost arătat în munte. Acum însă arhiereul nostru a dobândit o slujire cu atât mai osebită cu cât este și mijlocitorul unui testament mai bun ca unul care este întemeiat pe mai bune făgăduințe. Căci dacă testamentul cel din ar fi fost fără teplicană, nu s-ar mai fi căutat loc pentru al doilea, ci Dumnezeu îi mustră și le zice, Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda testament nou, nu ca testamentul pe care l-am făcut cu lor în ziua când i-am apucat de mână ca să se scot din pământul Egiptului, căci ei n-au rămas în testamentul meu de aceea și eu i-am părăsit, zice Domnul. Că acesta e testamentul pe care îl voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul, pune voi legile mele în cugetul lor și în inima lor le voi scrie și voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul meu. Și nu va mai învăța fiecare pe vecinul său și fiecare pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare al lor, Căci voi fi milostivi cu nedreptățile lor și de păcatele lor nu voi mai aduce aminte și zicând nou, Domnul a învechit pe cel dintâi, iar ce se învechește și îmbătrânește aproape este de pcheire.